את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, בנוסף על נחלת המטה, אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו יגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, בנוספה נחלתן על נחלת המטה, אשר תהיינה להם, ומנחלת מטה אבותינו,